do ni svetog evangelja u Jovanu Slava tebi oteca gospod Judejma kojmu dođeš ja sam vrota ko uđe kroz zame spašće se i učiće i izićiće i pašuće naći lopo ne dolazi za drugo nego da ukrade i zakonje i upropasti ja dođo da život imaju i da ga imaju u izobilju ja sam pastir dobri Пасти добрый живот поваже за опце, А наjaник koи nije pasсти Ке в овце ниcu своje видевуka g где doи i оставля опце бежи И вk разграби опце i разпуди, А наjaник бежжи je je наjanik.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 i tebi valja privesti i čuće glas moj i bit će jedno stado i jedan pastir. Svala tebi, O Bovića, сцена и святого духа. Моменти. Его братья и сестры, людский род, рациян гострем у святуб, покушавам на безвойне начином, безвойним средствима найразличитије i mogućnosti pokretan najrazličitim idejama da nađe svoje mjesto u ovom vremenu, u ovom prostoru, u ovoj vasijoni. Svaki čovjek koji dođe na ovaj svijet traži svoje mjesto, traži da neđe glavu zakloni i negdje svoj um i svoje srce da smjesni, da osjeti mir, da osjeti smisao, da osjeti život, da osjeti bogaženstvo. I tako je od je naš praotac Adam i Eva kad su izgubili kroz neposlušnost u noću života, pa od njihovih sinova Kajne i Javelja gde se već zlo projavilo u svom djelovanju kroz bratu ubistvo, Pa sve do današnjega dana, svaki čovjek, svaka porodica, svaka zajednica, svaki narod, svaka nacija, svaki jezik, svaka boja, svaki uzrast traži smisal traži sigurnost, traži tvrd temelj. Kad kažemo tvrd, mislimo da može da izdrži i ispitivanje koje sobom donosi smrt. I evo baš ovo sveto evanđelje koje jutro pročitasmo, govori ne samo nama i ne samo ljudima iz onog vremena kad je vječni Bog gazio zemljom ili da kažemo preciznije počeo da je gazi kad je pohodio kao Bogo čovjek a evo gazi je do dana današnjeg jer je crkva njegova tu a gdje je temelj crkve I gdje crkva stoji, tu su i stope gospodnje, tu i noge Božije, tu je i duh Božije, tu je i sam Bog. Zbog toga su ova evanđela, broći i sestre, ne samo podsjećanje na ono vrijeme. Ne, jer ako tako doživjeli, onda zaista nema nikakvog smisla dolaziti u hram i gubiti vrijeme i posvećivati pažnju nečemu što se nas uopšte ne tiče sem toliko da nas prenese u istoriju i da nam priča neke priče koje su bile važne u ono vrijeme imale smisla u ono vrijeme i za one ljude za onaj naraštaj za ono stavlje ali nije tako Riječ Božija. Ona mora svakom naraštaju da se kaže. Svi naraštaj moraju da je čuju. Zbog toga, ovo dana što mi slušamo, to je da kažemo ponovno o bogojavljenju. U kojem smislu ponovno? Zato što ga mi tek sad doživljavamo. Ove riječi evanđelske su potpuno svježne. Većina od vas i većina od ljudi koji danas doleze u hram možda su prvi put čuli tekst evanđelja, možda je neko danas udostojen da prvi put u životu čuje riječ Božiju. A to je, bracu i sestre, veliki događaj, zaista veliki i od njega postoji samo jedan Veći. Samo je jedno veće od slušanja riječi Božije, a to je primanje njegovog tijela i njegove krvi kroz svetu tajnu pričešću. Zbog toga ova čitanja evanđelska su od obromnog značaja i veliku grešku pravimo ako mislimo da je to Čitanje, eto, reda radi i da je to crkva tako odredila zato što ovdje ima potrebu, kad kažemo crkva, mislimo na onaj doživaj crkve, van nas samih. To je posao crkve, ali nije moj. Ja se sam ovdje samo sat, ipo i dva i onda imam svoga posla. Onda imam svojih privatnih obaveza, imam svoj privatni biznis. A ovih sat i pol vremena ja eto odvojim i dam tako na prilog. Odvojim malo od moje pažnje. Pa poklonim tome šta crkva čita šta govori misleći da se to nas imeti će baš mnogo. A o nekom prostiranju vam tog vremena od sat i pol jednom medijernom Ni govora nema. Riječ Božija, volja Božija, zakon Boži, ne prostire se više od to malo vremena. E takva, braći, sve se pozicija je potpuno pogrešna i potpuno naopadna. I u isto vrijeme vrlo, vrlo opasna. Ove riječi koje smo jutro čuli, nije Bog izgovorio Sede. Ove riječi nije Bog izgovorio nikom drugom do nama koji smo danas ovdje sabrani. Jer ove riječi i ovo ukazanje tiče se direktno nas i zbog toga jutro, što jutro, evo sad, u ovom trenutku, Mi stojimo, braćujem sestre, pred Bogom, koji nam se lično obraća, uzimajući u obzir sve naše slabosti, sve naše probleme, svu našu bolest, svo naše neznanje, sve naše želje, težnje, moći i nemoći, svo naše porijeklo, uzimajući u obzir vrijeme u kome živimo uzimajući obzir iskušenja koja nas nalaze uzimajući obzir napade neprijatelja i vidljivih i nevidljivih dakle imajući potpuni uvid u našu situaciju svako od nas lično i to mnogo bolji uvid nego što mi sami o sebi imamo ili naši bližni Dakle, kad Gospod govori kroz svetloj rođeni, on, on se obraća direktno tebi i kad ti kaže, kao što je sad rekao, ja sam vrata. On kao da te gleda, a ne kao da te gleda, nego te gleda u oči, gleda u oči i ti njega treba da gledaš molitveno, gleda te u nos, gleda u usta U čelo gledate u um, u volju, u srce. Gleda u tvoje želje, u tvoje osjećanje, u tvoje misli, u tvoje dileme, u tvoje probleme, u tvoje sumnje, u tvoje strahove. Sve koje u ovom braću i sestre jasno vidi kao srce znava I kaže ti, ja sam vratan. time sabira tvoju pažnju da ga opet čuješ. I nije mu teško da ponavljaš. Samo to je jedno, braći i sestri. Samo ta jedna pouka, to je jedno ukazanje, mogli bismo neprestano da ponavljaš. Jer to su riječi Božje. Mi nismo ni svjesni u ovom malu evangelskog teksta šta se sve nalazi, kakve sve dubine, braći i sestri, kakvo bogatstvo mi uzmemo samo ovo ja sam vrata ništa drugo i to ponavljamo ja sam vrata ima jedna reklama koju radio da naš nije još vrat ali da će Bog da bude jer nije kršten ali imao vrlo dobar osjećaj da prenese informacije naravno porišeno u marketničke svrti. I onda je, kroz jednu reklamu, izgovarao samo svedeće riječi. Smatramo da je to vrlo defektno uradio. A te riječi su vas u ovako. Ovo je nešto specijalno. Specijalno. Ovo nešto specijalno. Specijalno. I tako se taj tekst pokretao sa vaganim ritmom bubnja koji je provlačio tu poruku. Izuzetan efekt. Što nije lako danas poslijeći prilući paznju u ovom metežu informacija. Ali taj tekst i takva postavka je bila vrlo mudra. Kratko i sa ponavljanjem. Tako i mi, braće i svesti. Kad čitamo mnogo svetoga evanđelja, vrlo često mi pomislimo da je to neki tekst. Eto, riješ Božja, riješ Božja, evo ima je kako hoćeš, prevedena je, jehtina je, čita se, ne čita se, obratiš pažnju, ne obratiš pažnju, niko te ne pita. Nema inspekcije kad izrazimo iz Srpe, nema straže, nema arhangela i angela i hrubima da svakoga od nas ispitaju što se čitalo na svetom evanđelu. I u slučaju da nismo zapamtili da kazna novčana bude vrlo visoka, nekih 20 do 30.000 evra i to da se isplati odmah, u slučaju da nema, onda da se sveže on i sva kuća njegova i da se bace u tamo najkrenju. Moglo bi Gospod i tako da uredi da nije takav kakav. Da se odmah ispita našu pažnju, iako je ne bude, da doživi to kao uvredu, kao preznik, svoje božanske slave i sile. Satana je samo malo zaboravio vođu Božju. Na hratku je zaboravio i bio je smrknut sa nebesa. Apostol Pavle kaže, upozorava sve Hrišćan. Ako angeli nije poštedio, čemu se onda ti naduči? ako budeš prezirao volju Božju. Misliš li, kaže aposel Pavle, da će se sažaviti na tebe preko mjera. Ako budeš neprestano živio protiv njegove volje, neprestano prezirao njegove svete riječi, neprestano se protivio njegovoj svetoj volji, koja je izražena tebe radim. Klo sveto evanđelje koje se čita, braći i sestre, u crvu. Zbog toga, mnogo je važno da shvatimo da je to jedan vrlo važan trenutak, da se Bog obraća tebi. Tebi, koga van crkve možda niko ne poštuje. I možda si potpuno ne, nezanimljivo i prezren, ponižavan, na bezbovi način. Potpuno nepoznat. Lik kome se ni jedna vrata ne otvara, koji do te mjere vidi da se vrate ne otvaraju da više i ne pokušava da kuca, jer zna da ga ni čuti neće, da će ga odbaciti, da će ga prezreti, da će ga odgurnuti. E tebi takvo Bog govori. Ja sam vratak. Ko uđe kroz zame, i izići i pašu će naći. Velike su to riječi, braći i sestri. Velike riječi, istinite riječi. I zbog toga nema drugih vrata. Ne samo na zemlji, braće i seste, nego, evo danas smo počeli da se interesujemo i za druge svjetove, za kosmo, za univerzum, za druge sisteme, za druge planete. Nema drugih vrata, braće i seste, na koja bismo mogli da uđemo i da izađemo, a pašu da nađemo, jer na mnoga vrata i uđemo, pa više nikad ne izađemo, braće i seste. Ili ako izađemo, izađemo na nosilima kao teško ranjeni ili na nosilima kao mrtvi, u mrtvačnim sanducima. Jer nismo našli pašu, nit pastira, nego vuka i razbojnika koji nas raspudi i zakova. Само у цркви Божијој. Samo у цркви апостолској. Samo у савиној цркви, у Василијовој, у Јовановој, у Петровој, у Газарљевој, у Нининој, у цркви Светог Геомитрија и Светог Георгија, у Николиној цркви, у Михаиловој, Гавриловој цркви. U bogorodičinoj crkvi, braći i sestre, nalaze se vrata na koja kad uđemo i kad kroz njih prođemo, najvažimo na ogromne pašnjake, ogromne pašnjake na kojima ima izobilje hrane, izobilje života. Jer Gospod, kako reče u svetom Javnog djelju, došlo da nam da život, da imamo život i to da ga imamo u izobilju, braće i seste. U izobilju. A ta vrata jesu crkva Božja, a u crkvi Božjoj svetotajnske Je Evo vidite ove dveri na kojima mi stojimo, nazivaju se carske dve. Nemojte da se zbunite kad čujete da tu škljoca prava i ona klapna koja ova vrata zatvara i ove garmišle koje u zavijesu navlača i drže. Nemojte ni da pomislite da su u pitanju neke obične pregrade i obična vrata i da je to neko otvaranje i zatvaranje tako jednostavno. Ne, bratvi srste kad se carske dveri otvorene, a evo ih otvorene jutrojsi, ne samo pred nama, nego evo ih otvorene za čital ovaj grad. Ako hoćete, kad bi ovo bila jedina pravoslavna crkva na planeti i dveri u njoj otvorene kao što jesu, to bi, braći i sestre, značilo da su vrata otvorene i da ima vaše i da ima života u izobilju za sve a nije ovo jedini hran nije čak jedini ni u ovom gradu u ovom gradu imamo tri hrana četiri pravoslavna ali tri koja su danas otvorena širo i u kojima narod može da nađe vrata da uđe kroz njih i da izađe i pašu da nađe. Životvornu pašu, životvornu hranu, da nađe i zvor života i vrata raja. I zbog toga, braći i sese, nemojmo liturgiju, nemojmo crkvu pravoslom, drugačije da doživljavamo. Vjerujte, ko je danas, da kažemo, pogrešnoga bačeno u narod. Mislimo na narod koji se interesuje za crkvu jer imamo dosta naroda koji nam je bukvalno raspoguđen, rasporen sabljama lopova i razbojnika i preklan zubima vukova. Toliko nam je naroda, braćo i sese, zaklan i preklan. I najgore je što onaj dio naroda koji stado prati, mislimo, na pastire, također prekva, masakrirani, braći i ses, do te mjere masakrirani, mislimo, u duhovnom smislu, mada masakr ne biva samo duhovni, jer oni koji masakriraju ubice, čovjek ubice, oni će i tijela da se dovate. I ovdje ga sređe dohvate, da ali u papu će i tijelo da dohvata. kod tijelo hvataju dušu, a kad je duša uhvaćena, onda i tijelo imaju kao vječni zalogaj u svojim pakvenim brvozima i jamama. Izbog zbog toga braći se, se velika opasnost kad su vođe narodne masakrirane do te mjere da ne prepoznaju vrata kad kažemo vođa mislimo u širen smislu nije to nikad jedan čovjek onome ko je jutro se otišao u školu pa kad je zazvonilo zvonce njemu je vođa ona je učitelj on ne zna za druge vođe on to ne razumije on je došao i sa svojom vječnošću još nejasnom i nerazriješenom situacijom, kao tječak ili djevojčica, kao učenik prvo, drugog, trećeg razreda, osnovne ili srednje škole, ili kao student, njemu je voća njegov učitelj. On njega sluša i po riječima koje sluša, on obrikuje svoju dušu i ide tim puta i zbog toga kad kažemo voć mislimo na sve one koji narod uče na bilo koji način jer fakat je da imamo one koji, koji uče i one koji se uče a danas broću i se oni koji uče do te mjere zastraniša. Do te mere ranjeni jesu. I to smrtno ranjeni. Da uopšte ne prepoznaju prije svega smiseo prosvete. Da uopšte ne razumiju čime treba prosvećivati i koje svjetvoj se. Ako učitelj ne naziva sunce sunce, nego do te mjere osvijepio da ga uopšte više i ne vidi, kako on može govoriti o svjetlosti. Kad i samo sunce više ne primjećuje, ne vidi. Isto tako, braćo i sest, kako možemo govoriti o prosveti ako sunce Sunce pravde, sunce istine ne primjećujem, ignorišem. Mislimo na trosunčano božanstvo, trosunčanog Boga, Otca, sina i Svetoga Duha. Kako uopšte možemo govoriti o učenju, ako on nije temelj onoga što se uči? Kako možemo govoriti o svjetlosti i o prosvjeti? Ako njega nema da svjetluji i da prosvećuje i osvećuje. Šta danas učimo danas u školi? Evo, naš brat Jovan Jutros nije u školi. I na pitanje je danas škola Jovane jeste, ali ja nisem išao. Tu, braći i sestre, dolazimo do jedne situacije onaj koji treba da bude učen i da uči ko je to istinita svjetovost otec, sin i sveti duh da ga uče kako treba da se prekrsti kako ime da mu izgovori i on takav gdje se nalazi tu u njegovom gradu gdje mu može prići Da ga uče o njemu, da ga uče o njegovim svetiteljima, da ga uče o onima koji su tako narod prosvećivali i Bogu privodili i na taj način im život vječni obezbijedil. Zbog toga, braći i sestre, sveštenik bio poštovan, učitelj bio poštovan i ljekar bio poštovan, jer sva trojica su radili za život Lekar tjelesne pomogne, učitelj da pripremi djecu da mogu da prime nauku sveštenu koju će crkva da im preda. I učitelji su pripremali sasud da bi sveštenik episkop mogao da uvije u taj sasud sveštenom miro, bogopoznanjem. A danas, braće i sestre, imamo situaciju da učenik napuštajući čas daje lekciju svom učitelju, ignorišujući ga da ga poučava. Ali, nažalost, malo je danas takve djece. Većina njih je danas uhapšena, većina njih je danas zarobljena, većina njih danas živi u nekim logorima, mentalnim logorima. Gdje im se mozak i gdje se u duše ulivaju svakakvi otrovi i to strašni otrovi, braće I zbog toga danas na praznik našeg velikog učitelja, ravno apostolnog, Sade, nema učenika, nema učitelja, nema profesora, nema roditelja, nema porodica. A on, broći se sestri, Он је нас ућијо, нићему другому, до ономе што Бог јесте и ђе Бог јесте. Он ње је ућио да постоји истинити Бог у Тројци јављен, отац, сији, свети дух, jedno božanstvo, jedna sila, jedna slava, tri ipostasi. Učio nas je da je jedno od njih primila prot, da je Sin Boži kao Bog postao čovjek, oloprotivši se od Duha Svetoga i Marije Djeve, uzeo našu ljudsku prirodu i počeo da hoda kao dijete iz pelena počeo da raste kao dječak pa porasto kao mladić do zrelijih godina 30. i onda počeo da govori rekaoši ove riječi ja sam vrata ko uđe kroz zame uđi će i ziđi će i pašu će naći i spašće se Sveti save je braći i sestre učio ne privodeći narod sebi, nego vodeći narod njemu. Jedino mislim tom Bogu. Jedino ko može da nam da život vječnu i istinu vječnu. Nam da mir da budemo živi, vječno živi, vječno zdravlje. Jedino me ko je kader da nas isvijeli od svih bolesti i napasti demonskim Napasti, kojima nas džavo napada kaoš razne važne i razne važne vjeri i razna važna učenja. Sveti Sava je narod učio da van crkve nema lepa. Nema nebeskog lepa koji može dušu da nasiti. Da van pravoslavne crkve, van njenih svetih tajnika van svetoga kreštenja miro pomazanja van svetoga pričasta nema šta da tražiš ako hoćeš vječno živ da budeš ko će dobro da ti bude u kući u porodici, u školi u narodu, u državi ako hoćeš da tražiš mir slovo i stabilnost van crke nema šta da tražiš zbog toga kako kaže u kad je došao odkođe sa Svetoj Gore odma je počeo teglja ako hoćete a naроде tada bio spreman uključujući bratemu provečan od kralja Stefana ako hoćete je došao sam kažnim sa Svetoj Gore napustio sam vrh Атону napustio sam град и napustio sam pustinje Svetogorske napustio sam, napustio sam opšte žiče Svetogorske napustio sam svete manastire došao sam ovdje majka Božja ja me poslala ako oćete onda odmah da se razumijemo van svetoga predanja ni lijevo ni desno van pravoslavne crte ni lijevo ni desno van učenja apostolstva nigdje ni za jodu ni zareze nam da fali. Van odluka vasredenskih sabora nikakve priče nema. Oćemo li tako? Narod je rekao oćemo. A ti kralju, oćeš li i ti tako? Oće li ja? Onda svi da se poklonimo. Ocu i sinu i svetome duhu trojici jedno slušnoj i nerazdjeljivoj. Da ispovidimo svi simbol vjere. Jedno, drugi put treći put, podsjećujući se na sveto kreštenje, da se služi svetna liturgija, da se narod pričešuje, da se vladike poštuju, da se crkva poštuje, monase da se poštuju, crkve da se čuvaju, monastire da se zidaju, ne igumani da miješaju maltere, iako ne, ne da ne bi ponizili svoju poziciju, nego zato da bi mogli narod da čuvaju od, kada kažem igumani, mislimo na bratstvo, na monaštvo, da čuvaju narod od nevidljivih upada, laži i jeresi i demonskih nasrataja, nego narod da zida, da obnavlja, da gradi, da čuva, da nosi, da bude zajedničko djelo, a ne kao danas, imamo dvojicu, trojicu na terenu ili u ringu i na tribinama, narod sa kokicama, i mobilnim telefonima i brojanicama koje se okreću kao privez i krstovima oko vrata koji tu služe samo da bi izgledala osuda bila veća. Sa krstom oko vrata griješimo, bludničimo, u predljube ulazimo, postove ne postimo, Nema ni molitve, nema ni poštovanja, nema ničega, a sve se krstom oko vrata. Nije Sveti Sava zbog toga dolazi iz Svete gore, nego ako oćemo, ajmo onda kako je Bog zapovijedio. Kako je bilo onda, se se tako i danas. I ne mojmo misliti da je Sveti Sava danas u nižu. I ne mojmo misliti da smo mi njega ponizili time što ga ne slavimo. I što smo ga iz škole istjerali, što smo ga iz države istjerali, što nam je posao neprijatelj, što ga u polodici ne poštujemo, što mu se ikone u kućama više ne vide, što ga škole ne slavi, Što i u samoj crpi, u samim manastijema, njegovo poštovanje nije onako kako bi trebalo da bude. ne Nemojmo misliti da smo ga mi na taj način ponizili. Ne, braći isos. Ne može sveti sada da se ponizite. Nego prije biti da on sa nama takvima neće. Da on sa nama takvima mlakima lažnima, prevrtljivima, spremim na razne kompromise i ustupke sa duhom ovoga svijeta koji se ovo uveži, sa duhom ovoga svijeta koji tiše di, mržnjom na crku Kristovu i na sve što je Kristovo, pa i na svece Božije, na hramove Božje, na vjeru Božju i na svetove savu do dana današnjega. Evo opet disanje, mržnje, nenovoto, drevno, atsko, satansko, braćo i sese. A sveti caro, neći, braćo i sese, bogosloviti ništa naše, što ne bude po vodi Božijoj. I to je vrlo ozbiljno i vrlo temeljno. Jer on je Boga doživljavao, kao što ga je doživljavao. I bio vrlo zahtjevan. Vrlo, vrlo zahtjevan. I kad je bila moritva pitanju kad je bio polost u pitanju, su bili hramovi. Uđite u njegove hramove. Uđite u njegovu studenicu. Uđite u njegovu Marakšu. Uđite u njegovu Hilanda. Uđite u svetogorske manifestire gdje se vas pitavao. Uđite u oltare. Pa ćete, uđite u žić. Pa vidite kako je taj oltar onako u nekom napetom iščekivanju. Sali u ka nebesima sa to tek nekoliko trapova asjećanja na zemlju. U onoj Ameriku koje je neophodno da toga asjećanja bude, da bi zemlja primala blagoslov i blagoda. Inače hram, oltari i savini su svi bili usmjereni, i to opipljivo usmjereni ka svetim nebesima. Veličanstven osjećaj samo priči tom oltaru, kad vidimo da se u odnosu bi sa nebem nebesima nebo na zemlji kako bi rekli i kako jeste i zbog toga braci i sestre ne možemo misliti je to je pogrešno viđenje da mi svetoga samu vređjamo što ne dovaršimo na njegov praznik ne možemo misliti da ga je škola povrijedila što ga danas nema tal u odnosu što škole danas nema ovdje i i srednji Da ovaj kram bude prepun djece. I učitere i djece. Ne onako kao marva beslovesna. Nego beslovesno da budu prisutni. Ne mojmo misliti da smo ga uvrijedili. Nismo braći svesni. Nego ovako kako smo krenuli, on neće sa nama. I ovakve kakvi smo, mislim kakvi smo bez želje za promjenu, neće sveti sami. Ovakvi mu ne treba. Ovakvi nisu od njegovoga roda i od njegovoga sta. I to nije misleni raj. I te nije on zasadio. Jer koga sveti Sava zasadio, duhom svetim ga prosvetiši. U mislenom raju. Ta je ne samo danas u crkvu, nego taj crkvu srco ima. Ta je na liturgiji Kao što je živ, tako je i u liturgiji. Koliko je živ, toko je u liturgiji. I koliko je u liturgiji, toko je živ. To je duša onoga, koga je Sara zasadio u mislenom raju, to je crkvi pravoslavno. I zbog toga, braću i sest. dok se ne pokaja, neće se sveti Sara, odmah da se razumije, prepirati sa nam. Znači, To nije bio njegov stil. On nije došlo da se prepire. On nije došlo da se ubjeđuje. Onaj koji je Boga gledao, braćo i sest. Koji je Boga gledao u sjebju. Koji je sa Bogom razgovarao. Koji je iz mrtvih da vas krasava, braćo i sest. Koji je mnogo takva čuda da čini. To je, to je sila jedna, ogromna sila, braćo i sest. On nije došlo se raspravlja se nama, mubama i komarcima i krpenima, kako kaže ova Justin Popovići. A nije se raspravići s tobom. I ti ne treba se raspravići s njim, nego ako hoćeš. Kao i Bog što je došao, ne da se tuče sa nama, braći i sest. Nije Bog došao da se bije sa nama, da se svađe, da pravi neke grupe, klanove, da uzima štapove, pendreke, da se tuče sa narodom. Bog je došao da kaže, da pozove, da kaže ja sam vrata. Tako je sveta i sava, braća i sestri. On je došao, evo ga i danas u crkvi njegovoj. Evo je njegova crkva, je Hristova crkva, međe Hristova i sava. On je došao da ukaže, evo, braća i sestri, ovo su vrata. Na ova vrata sam ja ušao, na ova svi prije mene sveti nova vrata vi, ako hoćete, možete da uđete ali, prethodno se pokajaš. Ne možete unutra ući, jer ako uđete nepokajani, šta je rekao Gospod? Doći će kod vas, doći će direktno kod tebe i pitat ćete. Je li, prijatelju, kako ti uđe ovdje kad nemaš svatbenu ruhu, nego uđe onako, da kažemo, svjetskom modom ogrnuti, u ložnicu cara nebeskoga. Noseći svjetski neki model, svjetskog nekog kreatora, i u fizičkom i u duhovnom smislu. Duša odjevena u rite svjetske, u strasti i zabude svjetske. Te pita domaći kako si ušao unutra prijatelju bez svadunog a mi da očutimo, nepokajani, uprljani, usmrdjeli, I onda o čemu ne strašne riječi izračene svetim angelima, ne umoljivi, jer angeli što Gospod kaže odmah, slušaju tu, nema, braći i sestri, nikakvih žalbi. Vežite ga, vežite mu luki i novi, bacite ga tamo, najtrenju. Tamo će biti povači škrbu zuba. Tako i mi, braći i sestri. Bolje da ne ulazimo u praznik svetom salom. Bolje je da ne ulazimo crku Bože. Bolje je da ne ulazimo hramove Bože. Bolje je da ne idemo na liturgije. Vjerujte, ovo govorimo da bi imali možda bolju ritaču. Bolje je ne dolaziti u crku. Na salim danima. Nema potrebe da dolazimo. Ako se nismo prethodno pokajali i zmijenili i odlučili da ćemo ići za njima a idući za njim, i idući za Gospodom. Bolje je ne dolaziti, nego uđe, dok ne uđemo, možda postoji i mogućnost da se kroz vrime pokajaju, pa da uđemo oprani pokajanjem ispovješća. Ako uđemo onako odrpani, bolje da nismo ulazili. I zbog toga, možda ova situacija ovako suva, I na izgled slabašnja. I nije tako slabašnja. Možda je bolje, neka nas ne imali, neka je ovoliko djece koliko je. I neka je staraca ovoliko koliko je. I omladina ovoliko koliko je. Ali neka je, što kaže Sveti Salu, tipik u svom hilandarskom, neka su u volji Božjosti. Neka i nas, braću i sestre, malo u Ali potrudimo se da ne budemo u suđivaču da odsuđujemo one koji nisu u jer tada i sami napravismo rupe na odeždi svatana nego trudimo se da budemo po volji da budemo blagi, krotki da ne odsuđujemo, da trpimo da blagosiramo neprijatelji da se molimo za njih da se čuvamo od griha da se od nečistote tjelesne i duhovne da se čuvamo od važnih vjera važnih učenja, sekti разних vraćanja, bajanja, raznih магія, crnih, bilih, žutih, crvenih, raznih, važnih učitelja, ideja, sistema, не da наші naše svete prađedovske i svetootačke І apostolske. I tako da budemo u crkvi trpeći i своє, i za spasenje naroda našeg i svih naroda uopšte. I u takvom ambijetu i u takvom raspoloženju mi ćemo biti ugodni svetome sadu. I naša molitva, naše pokajanje sjediniće se sa njegovom molitvom i njegovom smjeloštu pred Gospodom. Pa onda možemo i da zasvijetlimo primijući svetlost preko svetoga sade svetlost istinitu Pa da svjetlimo svjet, pa da svjet, gledajući kako svjetlimo mi, svjetlimo vrlinama, Božim vrlinama, da i sam u ovom mrahu, ustom mrahu, a bit će sve gušći i gušći prepozna, i sestre, istiniti put, istinitu vjeru, istinitog Boga i sveca njegovog Svetoga Sala da uporediši svjetlo sa tamom, shvati gdje je put i gdje treba da ide. Eto, na taj način mi bi najbolje ispoštovali svjetloga savu i najbolje pomogli i Bogu i našim bližnjima da se sjedine sa Gospodom. I sjediniši se sa Gospodom, da uđu u miselni raj, I da tamo vide ko je Jer mi, braći i sestre, nećemo do tog trenutka znati ko je Sveti sal. Tek u Carstvu nebeskom, ako ga se udostojimo. Mi ćemo tek tamo otkriti veličinu Svetoga Sala. Do tada postoji samo vjera i poštovanje. A sagledavanje ili sazvrcavanje njegove veličine Tek u carstvo nebeskom. Neka bi Bog dao da ga ovdje poštujemo, ovdje slavimo kako znamo i umijemo na učinjenost crkva Božja, a da ga u carstvo nebeskom i vidimo u punom sjaju i svjetlosti. I zajedno sa njim, jednim glasom sa njim, jednim srcem sa njim, jednim duhom sa njim i sa svetom minom ravnoapustolnom I sa svime svetima da slavimo to sunčano Boga Otce Sina i Svetoga Duha. U vijekove vijekova. Amin. Amin.